eta musikareko tarte bat arduko dugu orain, izan ere joan deno tsailean zesatek, rock, ska eta rigi musikataldeak bere laugarren lanat aurlaratzeko kontzertua antolatua zuen ondarribiko silozi benean, baina e, gogoratzen badutu, e, bertan bera utzi behar izan zuten eman aldiura. Beno, behori, ostira lontan, esken niko azkenik aurretik bi bala laukote datelonero lanetan, nolapai, taitzol barandiaran, eta inaki gurrutxaga bertsolarien proiektu musikala. Zesatek, taldeko Javi Rodil eta Manez Bertzosarekin mintzatu da Maia Murua galankidea, Oztiralean ondarri bila ekarriko buten diskoari buruz gehiago jakin nahian, inoiz egin dugun diskorik honena, hitzen inoiz egindako dako diskorik honena hoteda. Hauzardia e, baino, ezakit, entzun diska eta... Eta ikusik. ...segin dugun eh? honena. Argitu bera dago aditza oso garrantzitsua dela inoiz egin dugun diskkarik onena dela eta inoiz egin den matematikaletu digulako gu, gu egin dugun abintza darritagarbidakgu onena ondenago dela bai. Gaur, esan bezala, ez esatek e, taldekoak ditugu gonbidatu, eta inoiz egin dugun diskarik konena esan azitzuli bazaizkigu, e, beraien ibilbiden ere sartu nahiko genuke, e, esango dugu ba, in, urteak deramatzazutela e, taldean, ezakit tal, asko ere bai taldekide gisa, E... Bai, egun bederatzi dira ja, taldean. Zortzi musikari holtzan eta gero taldeki dira emana jorran adera, be bai taldeki Eta inbeste izatean taldean e, zailtasunak ekartzen ditu? Bueno, zailtasunak batzutan mentajak igualez. E, Enzaiotakotak egida sekuladen alatea igualez jala gango, baina beti da kuerun suficientes, zero zertan aztego, ordu mona. Zailtasuna, apentakak, zegozen mire. Bai, kostatzen da, gainea guztion artean egitzen dugu dana, gu, gu, gu, e, pixa Juan Palomo hon teoria jarraitua, jarraituz eta batzutan zaileo, baina, bueno, beste batzutan ere, badaka bere, bere alde honak ere, badaneko familia eta kuadrila lagunak, eta, bueno, e, eskertzen da. Uh -huh. Eta ez baina bilokertalekide berrua duzu, brainez? Orain bai, e, bateria berria dakagu jokin, ilisa Zizan pasadan urtean gurekin, azkeneko ibuprofeno bukaeran, eta, eta bueno, oso pozi gaude, Merarekin. erekin. Zerako garapena izan du taleak, astapenetikona? Aztapenetik gona na benzin zandun. Ba ez dakit, zartu ingea pixkatez, deno bezala norbalan bezala eta horre nahi platanoz gaztegea. Eta ba, ez dakit. Horkitu <laughs> dugun egin esan dugunuk, dugula gure dugula gure indarra, eta badaki gula oain errexago nora, norantza, norantza jun. Lehen gauza asko probatzen genitun eta egun oain dik edizkan, eta badude, bueno, estilo ezberreinako bain jorten jorretu ziti dugunak, baina guztik eroztarriago dakagula gu zertaragoa zertara zen, zen den gure publikoa, gure naia, Zerrekin jolastu nahi dugun. Uh -huh. Erritmo aldetik diozu. Bai, bai gehiambata erritmo aldetik. Bai. Diskontan, e, rege eska, e, erritmoak e, gaien zendirela <coughs> esango zenoketan ez baitezpada? Bai, regitazka. Beste pasadan diskarekiko, iuprofenarekiko behar bada bestia bat zen rokeroa guba. Ontan e, alde bat erautzi dugu eta gehiambata eska rege suin e, stilua ere sartu dugu. Bait, kolore txoa. Ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego. Ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, E, taldeko lana izaten da, sorkuntza prozesuak nola izaten dira, e, nola sortzen ditu zuen piezak e, taldeki den artean e, ba, taldean e, sortzen duzuen edo batak gehien bati letretan e, indarre maten du besteak e, kantuetan. Izate Izatea, bon, nik uste kolaurazio pixka izateala, normalen bate-bate doinu bate, -bate, bate gartzeo, eta geho lokalen bueltak ahitzegea. Kanbiatzen da de, denna aldatu etortzea, hotzo be laueltatzea jakintzazu. eta gedo letra parte dila. Orun batzutan musika eta letra berdinana da, beste batzutan musika batena letra beste batena, beste batzuutan jakintatu zen ekinzu musika eta letrare erdi banaindakoa bueno, deneta izaten hor <laughs> zaio hau. Uh -huh. Ba, segituko dugu zuen diska eh, deskubritzen, eh, amarr kantu murgilu dituzuela esan dugu, eh, gai dagokionez kionez, letre eidago kionez, eh, ba, esango dugu eh, parrandarako ez eh, kantu horiek sartu dituzuela, baina beti ere eh, kritika, sarkasmoa sartzen dituzuele letretan, eh, eguneroko ba, berriak eta eguneroko bertakariak ere kontutan harturik. Baina oski, gure, gure letra, gure inspirazioa bada gure egunerokoa, azken nian, telebiztan egunkarin irakurtzen duguna, irratian entzut denguna, eta gau Ego, irratian gehen bat, <risa> eta gau bizitzen duguna, eta beti zeiatzen geha, errealitate horri bat, bueno, gulta bat ematen, parranda ikuspegi bateti baina baita ere sarkasmo eta kritika Beto nori, <mire> E estudioko lana duzue, lagunaren estudio kolana bonberenean grabatu zuen diska hau, e, ze nolako bizipenak dira grabazio momentu horiek, e, guk eh diska esku artean izanik e, atzeko lan hori eh kontatuko aldi nolakoa den. Bueno, Luz, eh, hau igual, bestia baina ulzeago azkenian gu ibiltzen gara ere horre produktore eta zean moduan produktzio lanetan, eta, bueno, e, txapekin grabatu dugu, Carlos Osinagarekin, oso, oso pozik, e, bomberokoekin elkarro lanian egiteko gogoa genekabun e, aspalditik, eta, bueno, hontan sortatu da, eta grabazioa hori ba, udara egin genuen, iliatan bagozteko udaran, zehar, guztetle e, nasita, direllam bukatuta. Agustu guztia basata. Agustu guztia bertan basata, bera e, ondia ekin, <coughs> baina esan barra dago bombero madakatela iriluku txiki bat. Eta orduan e, gozatzen gerula asko. fri eta, <laughs> eta, eh, eta friorifikua, eh, eh, eh, skate park eta uh, guzti oso guora, esan oso oso gustara ongi e, eta bomberoerekkin eta txapegin oso oso poziko. Halre kuriosoa beti juten diela disko luze. Nik eta egizatik baina nik uste hoendala bi urteko entrabistan ere esaten gendula. bereiki luze juntanda disko gauzako la. <laughs> <hai, que causa kolari. laughs> No, ba, zesateke musikataldearen eh? ba, musikarekin eutxiko eh, zaituzteku Gogan hartu eta hori, eh? balduen ostiralean gaueko amarretan Zesateke eta bi balarekin maiako itzordu musikalabuzutela aukeran Silo berean eta merke, eh? zarrerak 6 eurotan baitira Lehiatilan bertan erosteko aukera izango dela zelzake, Zurekin dudan